Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahillahi rabbil alamin Wala qudwana illa 'alal zalimin أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi ila yaumiddin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi israh li sadri wayassir li amri وَحْلُلْ قُفْدَةً من لِشَانِ يَقْطَهُ قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته شهلا وأنت تجعل الحزن وصعب إذا شئت شهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا Wajidna ilma ya rabbal alamin Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian Alhamdulillah Pertama-tamanya syukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala ...yang masih lagi menghidupkan kita pada pagi ini. Maka dapat kita bersama-sama sebentar tadi dalam solat fajar secara berjamaah. Dan dapat pula kita duduk sebentar. Untuk kita mengikuti kuliah pengajian. Semoga... Pertemuan dan kuliah kita pada kali ini diberkati Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai pengisian kuliah pada pagi ini suka saya menarik perhatian Muslimin dan muslimat kepada tajuk Hukum Hakam yang berkaitan dengan syahid Ataupun suhadat yang merupakan salah satu daripada golongan yang diangkat darjatnya di sisi Allah, yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan setiap kali kita salat, setiap rakaat kita mohon kepada Allah Taala, ihdina shirat al mustaqim, shirat al ladina alaihim. Tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan yang Kau kurniakan nikmat ke atas mereka. Siapakah mereka itu? Yaitulah <tutuk> Minan Nabiin wa Siddiqin wa Syuhada wa Salihin. Jadi maksudkan dengan mereka itu ialah nabi-nabi, orang-orang yang membenarkan agama Allah, orang-orang yang syahid. Dan orang-orang yang saleh. Jadi kita minta Allah Ta'ala tunjukkan jalan Jalan yang dilalui oleh Nabi-Nabi Siddiqin, Suhada Dan juga Salihin Dan siapakah Suhada? Itu persoalannya Dan kenapa dinamakan Suhada ataupun Syahid? Baik secara luratan ataupun bahasanya Syahid dengan makna Saksi Yang menyaksikan Dan juga dengan makna Hadir Hadir menyaksikan Manakala disurut istilahan Ialah golongan yang Hilang nyawa di dalam medan peperangan di dalam mempertahankan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu sebab apa yang disebut oleh dalam agak kita Syafi'i dan Maliki menyebut yang yang syahid itu ialah man qatala li takuna kalimatullahi hiyal ulya yaitu orang yang berperang yang berjuang yang berjihad untuk menegakkan kalimat yani kalimatullah kalimatul Iaitu kalimat Islam kalimat tauhid yaitu kalimat la ilaha illallah yang terkandung di dalamnya ajaran Islam seluruhnya diitulah fisabilillah ay mesti mengatakan Lealai kalimatilah itulah asar kepada mereka yang berjuang, yang berjihad, yang berperang dan sekiranya mereka mati dalam keadaan dibunuh, hilang nyawa mereka dalam medan peperangan, menghadapi musuh-musuh Allah maka mereka dikenali sebagai syahid suhada. Baik kenapa mereka dinamakan lima? summi as-shahid kenapa dinamakan syahid dengan nama ini makna kenapa dinamakan orang yang dibunuh di jalan Allah itu syahid di mana al-imam an-nawawi Al menyatakan tujuh sebab kenapa orang yang dibunuh di jalan Allah itu dinamakan syahid pertama kata dia lain Allah Taala, Warusulahu, Shahidalahu Bil Jannah. Kerana Allah dan Rasulnya menyaksikan baginya surga. Maka Allah dan Rasul sebagai saksi orang yang dibunuh yang Allah ini tempatnya ialah surga. Dan memang memangpun orang yang syahid disediakan bagi mereka itu surga bahkan sebelum mereka itu dibangkitkan pada hari kiamat mereka telah diperlihatkan oleh Allah akan surga tempatnya semasa mereka berada di alam barzah yang hidup mereka itu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala tu yang yang kedua kenapa dinamakan syahid li'anna li'annahu haylun enda Rabbih. Kerana kerana dia hidup di sisi Tuhannya. Orang yang sahut hakikat sebenarnya mereka tidak mati. Semua kita yang tak sedar mereka hidup. Allah kata: "Walatakulu lima yuktalu fi sabillillahi amwa' bal ahiya walakillah tasurud". Dan janganlah kamu menyatakan orang yang dibunuh di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka hidup, akan tetapi kamu tidak menyedari. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan: Walatashabanaladin kutilu fi sabilillahi amwata, bal ahiyaun ganda rubbihirzakud. Dan janganlah kamu mengira, menyangka orang yang dibunuh di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka hidup di sisi Tuhan mereka mendapat kurnia mendapat rezeki. Inilah bagaimana mereka hidup di sisi Tuhan mereka, itu hidup yang lima ta yang dimasukkan ialah hayat kan ghaibiyatan. Hidup secara ghaib yang mana manusia tak dapat melihat akan kehidupan mereka tapi Allah kata mereka hidup. Kita tak sedar mereka hidup. Tapi hiduplah. Makna mereka tak mati keripik tidak mati sebenarnya ini yang dimaksudkan yang dinyatakan oleh Allah dalam al-Quran dua yang ketiga kenapa dinamakan syahid lianna malaikatur rahmah fasyhaduhu fatak bi kerana malaikat rahmat menyaksikannya malaikat rahmat juga teruk menjadi orang ini dibunuh di jalan Allah dan malaikat rahmat akan mengambil rohnya kan মানে salah dapat di azab boleh malaikat azab ke atas roh orang yang syahid semasa di alam barzah lagi yang keempat kerana mimman yashhadu yaum alqiyamati ala alkubar kerana dia di kalangan orang yang menyaksikan pada hari kiamat ke atas umat manusia maknanya antara saksi di hari kiamat itu ialah orang yang sahib orang yang sahib akan mensaksi ke atas umat manusia selain pada Allah Rasul sebagai saksi orang yang sahib juga akan terus mensaksi di hari kiamat ke atas umat manusia yang kelima li lahu syahidah lahu bil iman Iaitu Dia eh, Dia saksi Sebagai orang yang beriman Maknanya Dia seorang yang maknanya Dia sendiri sebagai saksi Kata dia sebagai orang yang Beriman kepada Allah Subhanahu Dan memanglah orang yang berjuang Yang berjihad Bukti dia sebagai orang yang beriman Orang yang beriman Dia berjihad di jalan Allah Maka orang yang sahih itu dia menyaksikan dia sebagai seorang yang beriman yang keenam li lahu shahidan biqatlihi wa huwa kerana dia sebagai saksi di atas pembunuhannya iaitu darahnya sebagai saksi bahawa dia seorang yang sahih sesalah orang yang sahih tidak akan diharam dimandikan dikafankan dan disembahyangkan hanya setakat dikebumikan sahaja kenapa? kerana pada hari kiamat nanti orang yang syahid akan dibangkit dalam keadaan darahnya mengalir dan darah itu sebagai saksi bahawa dia dibunuh syahid dan dia darahnya itu pula baunya baunya harum kaspuri tu mulia nya orang yang dibunuh di jalan Allah dan yang ketujuh li'anna ruhahu tashhadu darussalam ay al-jannah kerana ruhnya menyaksikan surga darussalam ni makna surga, kan salah eh, satu dia pilih namun kepada surga darussalam iaitu tempat yang penuh dengan kesejahteraan assalam, iaitulah Al Jannah ha? sebab dia menyaksikan ha? orang yang dibunuh syahid diperlihatkan kepadanya akan surga sebelum dimasukkan ke dalam surga itu tujuh sebab mengikut apa yang disebut oleh Al Imam An Nawawi rahimahullah taala kitabnya Al Majmu tentang kenapakah orang yang dibunuh di jannah Allah itu dinamakan ia sebagai syahid ataupun syuhada Baik. Adapun kalau kita nak disebut syah kelebihan orang yang syahid ini banyak. Antaranya disebut dalam satu hadis riwayat al-Imam at-Tirmizi. Al rahimahullahu taala. Di mana Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bis-shahidi 'indallahi shiddtu khisal." يغفر له في أول دفعة ويرى مقعده من الزنة ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفجع الأكبر ويضع على رأسه تاد الوقار أن يقوت منها خير من الدنيا وما فيها ويزوج سنتين والسبعين Zuajatul min al ain w Yusafatil sab'ina min afkaridih. Jadi bagi orang yang syahid ada enam keistimewaan. Yang pertama kata Nabi, diampunkan dosanya sejak mula pertama darahnya memancut keluar. Sejak darahnya memancut keluar, awal darah tu sejak awal darah masuk keluar sejak itulah Allah telah mengampunkan baginya dosa-dosa seluruh dosa-dosa kan dosa kecil maupun dosa-dosa besar semua yang satu sahajalah yang tak diampunkan Allah hutang sahajalah kan sebab Nabi menyatakan yuk baru disyahidi illa daim diampunkan orang yang mati syahid melainkan hutang. Kan, hutang ni wajib dibayar. Ha? Kalau tak bayar, harta peninggalannya mesti diambil untuk menjelaskan hutang dulu sebelum diagihkan kepada ahli waris. Kan, kusbahlah patut kita kena ada tulis wasiat dan kita tulis wasiat. Kita ada badan badan eh, yang eh, yang menguruskan. Eh, pengurusan wasiat tuan perlu kita daftarkan supaya senang diuruskan harta kita oleh ahli waris kita dan senang diuruskan oleh ahli keluarga kita kan, kalau tidak susah tak ada hitam putih ni payah cik. bila ada hitam putih senang, kan, tu sebab kita tulis hutang kita berapa, banyak mana siapa kita hutang hutang orang kepada kita berapa jumlah orang hutang kepada kita Nah, kemudian kita nak Wakaf berapa daripada harta peninggalan kita terus ha. itu semua sebagai bekalan untuk kita di hari akhirat sebab pahala berjalan ha. tidaklah kita tinggalkan semua untuk ahli waris jadi untuk kita kata juga kan? kepada ahli waris betul dapat pahala juga kita tinggalkan Eh, harta itu pun dapat pahala Tapi pahala itu pahala yang tak berjalan Tapi wakaf Pahala yang berjalan sampai bila-bila Selagi mana di, manfaatkan Maka selagi itulah Harta kita dapat pahala Kita dapat pahala lah ha, Itu wakaf Kemudian wasiat kita kalau ada. Kemudian baulah Harta itu di Paraikan lah Kan? jadi hutang wala macam mana pun hutang kepada Allah yang wajib bayar dulu kan? hutang kalau tak ada puasa tak sempat nak kabak puasa pusat orang perempuan lah. kan? orang perempuan ni dia sakban pun nak, nak kabak dia sakban esok kan? lambatnya ha, ha, syawal tu kena kabak lah. jangan dulu lama-lama lah. kan? misal ada orang tak sempat nak kabak puasa mati dia Maka hutang dia yang Allah pernah bayar Dengan Membayar sidiah daripada Harta peninggalan dia tu Sidiah Sidiah ni satu hari Tak sampai lima ringgit pun kan ha. Kalau ada sepuluh hari Dua ada lima puluh ringgit je Tak banyak mana pun ha. Kemudian kalau umpamanya Haji belum pergi kan Sebab giliran tak sampai lagi kan Tunggu giliran Panjang sangat ha. Tak sempat nak pergi Mati dulu kan ha, maka dia ambil harta peninggalan tu untuk dibuat badal haji badal haji tak banyak pun 2000 je kalau pergi haji 10000 kan ha, kalau hidup 10000 mati 2000 kan ha, ah potonglah pada ini sebab bukan banyak mana kan ha, 2000 baru kan ha, kemudian apa lagi kalau ada zakat tahunan yang belum dibayar selaskan hanya 2.5 peratus saja tak banyak mana ha, kan mana kemudian baulah di uh, agih apa tu baulah di bayar hutang kepada maksum pula kan hutang kepada maksum apa kalau tak cukup hutang tu tuan Alimwais telah papakkan hutang tu ha ha betul kan keselamat ruh tu dan tidak nanti susah kita di akhirat yang syahid pun tak lepas yang tak syahid lagi tak lepas kan nak cerita ni hutang kena jelaskan tuan, tuan jangan kita nak tangguh tangguh lagilah itu sebablah ada lima benda yang perlu disegerakan sebagaimana disebut oleh salah ahadul fuqama al ajlatu minasyaitan illa fi khamsa zawajul bikri wa it'amul bait wa qada'udain wa taubatun minazm wa dafnul mayit iaitu kata seseorang Ukama, bijak pandai nyatakan serburu-buru itu dari syaitan kan memang serburu-buru ini tentuan daripada syaitan ha? al-qisman al-qisminan minallah kalau tenang itu daripada Allah serburu-buru itu daripada syaitan tapi kata dia kecuali lima benda yang perlu kita terburu-buru ataupun disgerakan jangan ditangguh-tangguhkan yang pertama zawajul zikri mengahwinkan anak gadis anak dara kan bila ada orang masuk meminang orang tu baik ugama dia terima dia. jangan persoal sebab jangan tangguh-tangguh ini sunnah nabi yang baik ugama ni makna bukan mesti ustaz ustazah kan tak dielah siapa dia petani ke nelayan ke cikgu ke jurutera ke arkitek ke doktor ke asalkan agama dia baik maknanya diperpegang agama fadar bizatiin cari batsiadah pilihlah yang beragama nescaya kamu bahagia bila orang masuk lima ya. je jangan ya. Semua bolehlah kita nak interview Kan jarang, jarang bapak bakal bapak mentua interview menantu bakal menantu. Kan patut bakal bapak mentua ni dia dia interview bakal menantu dia. Bacaan Fatihah dia boleh tak boleh. Ha, test tengok jadi imam sembahyang. Saya bagi isyaklah. Saya sembahyo, sembahyo ke. Kan, tak muni kan azhur sok okay. eh makisyah. Test tengok boleh jadi imam tak boleh imam. Ha? kan ni benda ni benda basic tuan-tuan ha? sebenarnya ini benda bacaan patiah ni basic imam ni basic tuan-tuan kursus tak sampai satu hari dah boleh buat ha? kita nak mengaji nak dapat ha? nak dapat ijazah 4-5-6 tahun mengaji medik tuan-tuan 6 tahun tuan-tuan -tuan. baru dapat dia doktor jadi imam ni tak punya 6 tahun sehari dah cukup kan lah. Membuatlah tuan-tuan eh, Bukan makna pun Bukan susah pun Islam ni tuan-tuan Tapi main tak mengaji Buat karfi ya. ha, Itu masalah eh, Imam Dengan tak ingin boleh tak Boleh jadi imam Boleh ke tepi ke tengah tuan-tuan eh, Macam khusus jenazah ha. eh, Jenazah Khusus jenazah ni berapa hari Satu hari setelah eh, Bukan payah pun Haa eh, kita nak mengaji 6 tahun jadi doktor, 6 tahun tentu kan dengan jumlah kan. jumlah dia punya nilai, kan. dia punya uang dia kena habiskan ratusan ribu pula tu kan hak yang ni tak payah kan. selongit mungkin lah, korang kenakan selongit lah, lebih kurang, satu hari kan. makan ada pula tu kan selongit tu untuk makan bukan ada apa, apa pun, kan tapi main tak ada, tak mau nak mengaji, tak nak itu yang jadi jahil tu Macam semayang jenazah lah tuan-tuan Semayang jenazah paling mudah kali. Tapi kalau di kampung-kampung tuan-tuan Anak-anak muda Bukan seorang anak-anak muda Anak-anak tu pun tak ada di jenazah Kena import orang luar Untuk semayang jenazah tuan-tuan Itu sebab di kampung-kampung Dia kena Dia kena bayar untuk orang datang Orang yang datang semayang jenazah tu Dibayar Sebab apa? dia datang jauh Minyak dia dah harap orang kampung tu tak cukup lah kena import orang luar untuk semayah nak cukupkan jemaah tuan anak muda tak hati semayah pasal apa? tak mengaji Padahal benda ni bukan masa bukan ada masa lama pun kan satu hari mengaji pun dah boleh tahu dah nampak tak Islam ni mudah kan benarlah apa ni boleh Nabi inna dina yusrun sesuatu Islam itu agama itu mudah tuan Cuma kita je Sebab kita tak mengaji tu yang jadi payah tu ha, Nampak tak Jadi Sebab itu tentu kan ha, Interview Bahkan menantu Siapa nak jadi? Ha, nak kahwin dengan anak kita, interview dia Boleh baca fatihah tak? Ha, ha, kita pun kena betullah Baca fatihah Bapak mesti pun tak nanti baca, macam mana Nak interview anak menantu macam mana ha, Dia kena pandai juga lah eh ha, kan? jadi maknanya begitu test tengok dia boleh jadi imam ke tidak ha, bau betul nampak tak kan? check tengok lepas mana dia sebab, sebab apa sebab dia pemimpin dia nak memimpin anak-anak kita cucu-cucu ha, kita ha, jadi mestilah orang yang benda tu basic tu kan? bukan benda ni benda yang eh ha, benda yang susah-susah tak ada benda asas yang mesti diperlihatkan mesti diambil Ha, ambil pengetahuan makna kena tahulah tuan-tuan ha? baik, itu satu yang kedua Yesus menjamu tetamu tetamu datang rumah tuan-tuan siapkan jamuan untuk dia jangan tangguh-tangguh ha? itu sebab bila tetamu datang rumah tuan-tuan tanya sambut dia ini merupakan adab menghormati tetamu tuan-tuan bila tetamu datang rumah sambut dengan ceria kan ha, Sambut dia Kemudian pula ha, Berbual dengan dia Layan dia Kita kena lebih banyak bercakap daripada tetamu kita Dan tetamu kita banyak bercakap daripada kita ha, Mana kalau kita senyap Buat tak tahu cuma dia, tak, ha, dia tak suka lebih ha, Ini tetamu pun sahurah Tua rumah dia tak suka Kena layan dia tuan-tuan Kemudian tanya dia nak minum apa Kopi Teh Nescafe Milo Makanan, ha, minuman bilmasyuk minuman panas tanda ini cara melayan tetamu sebab nanti kata man kana yu'minu billahi walyawmil akhir falyukir jarahu falyukir siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian hendaklah ia menghormati memuliakan tetamu nampak siapkan jamuan ambil apa makanan di dapur tuan tuan jamu itu rezeki dia Allah akan berikan rahmat, berkat dan Allah akan gantikan apa yang kita hidangkan kepada tetamu kita tu. Itu hak dia. Hak dia. Kemudian bila dia balik kita hantar dia ke pintu pagar, pintu kereta dia. Sampai dia bereda tuan-tuan. Angkat tangan apa? Itulah hak tetamu tu dia. Dan kita sendiri bila mana tetamu datang kita pun kena memakai pakaiannya cantiknya kan ha, Dia pakai pakaian yang Koyak apa Kan Pakai singlet Pakai baju pagoda ha, Pakai baju yang elok Tetamu datang Kan Kita nak muliakan dia Sebab ini suruhan Suruhan Nabi Suruhan Islam tu, tu. Nampak Dan di situ ada ganjaran pahala di sisi Allah ha, Tetamu datang Kita kena ambil Kadang-kadang kan Kadang-kadang bila mana tetamu nak datang kan Kemudian dia tak tahu jalan Kita kena pilih dia Ha. Ha. saya, saya akan tutup-tuk bidang eh. tutup bidang ni biasa dulu-dulu kan. ambil tutup bidang balik sendiri Apa? Kan. kita ambil bidang hantar tu, jangan pula suruh dia balik sini tak kena tu ha. kita dah habis sesuai dengan urusan kita kita pun kata, ha, balik ha. hantar dia, ambil dia, hantar dia sebab betul ha. okay. Dan saya kenal-kenal selalu juga pergi rumah-rumah orang -rumah Kan? sebab ada cek cek gangguan-gangguan jin di rumah kadang-kadang <kata> kita tak tahu masa dulu-dulu mana ada GPS kan? GPS tak ada jadi paksalah orang dah camik lepas tu habis-habis kita boleh sendiri sesak kita kan? patut dia hantar juga dia ambil, dia hantar apalah kita pun tak kisah-kisah dia nak hantar, tak hantar tapi sepatut hantar, tu sesak tu sebab tak ada GPS ada GPS, sekarang ni okey juga tapi walaupun sebenarnya pun tentuan dan kita beriman dengan GPS. Kan? Ha? Sebab ada kalau GPS takut. Kan? Itu orang kata GPS ni guna pun susah. Ha tu GPS. tapi so, memang minggu lepas, beberapa lepas. Saya pergi Jabatan Laut di Pulau Indah tu tuan. -tuan. Ha? Jabatan Laut tu tulis Jabatan Laut Malaysia, berkuasa Jabatan Laut Malaysia Pulau Indah. Saya pun kan, itu siap dia bawa saya jalan mati tuan-tuan. Jalan mati je. Kena telefon orang suami saya. Heh. Mana tahu kita. Nampaklah. Ha. Jadi tak boleh. Kita nak beriman sangatlah. Dengan ha, dengan apa DPS. Dengan ha. Tapi walaupun macam mana pun. Biasa betul. Biasa betul. Ada kadang-kadang sajalah. Kadang-kadang tak betul. Ha. Itu DPS. Ini maknanya nak sebut. Ha, menghormati tetamu. Dengan kita menjamu tetamu tuan-tuan. Jamuan kepada tetamu itu disegerakan. tu dua. Yang ketiga. Kau bau menjelaskan hutang. Jelaskan hutang ada duit. Bayar. Jangan tangguh-tangguh. Ha. Melingkang yang kita bayar-bayar kereta itu, itu. Itu bulanan rumah dan sebagainya itu. Israq masalah. Itu tak termasuk dalam berkata segera bayar hutang tapi yang kita kena bayar hutang ni kepada yang kita berhutang dekat kawan-kawan kita ni ha? yang tidak ada bulanan-bulanan ikut ada duit, kita bayar tuan-tuan ha? jelaskan dulu so sebab adab bila mana kita nak musafir, kita kena jelaskan hutang sebelum kita musafir. kita nak pergi Mekah tuan-tuan ha? menandakan kita mampu untuk pergi ke Mekah tiba-tiba ada hutang kita belum bayar dengan orang yang kita berhutang tak kena tu kita jelaskan hutang kepada orang yang mempunyai makna itu hak dia dia pun nak guna kan, duit tuan ha? sebab tulah kena jelaskan hutang segera. yang keempat wa taubatu minazm bertaubat daripada dosa segerakan taubat siang bertaubat siang berdosa malam taubat kan malam dosa siang bertaubat macam tulah sebab ha? sebab Allah taala sendiri dia Menunggu-nunggu hamba yang berdosa Pada waktu siang Sampailah waktu malam Allah menunggu-nunggu dia bertawab kepada Allah Haan, Allah menghamparkan tangannya Menunggu-nunggu dia Untuk dia bertawab tuan. Allah Allah suka hamba yang Bertawab Inna Allah yuhibbut tawwabi Sejujurnya Allah Ta dia suka-suka kepada orang yang Bertawab dan yang kelimanya Dafnun manik Iaitu menkebumikan jenazah Mayat pun segerakan ini lima benda yang perlu disegerakanlah. Kan? Dan ada lagi lah benda-benda yang lain, Umpamanya ni solat disegerakanlah pada awal waktu. Itu yang afdalnya. Kan? Sama juga bayar upah pekerja sebelum roh penuh negeri. Kan? 20 negeri kita dah bayar dah dia punya dia punya upah dia tuan. Itu antara benda yang kita kena segerakanlah. Baik, tak apa? Kemudian uh, itu yang pertama kita katakan tadi Diampunkan dosa sejak awal darahnya memancut keluar Yang kedua Melihat tempat dalam surga Kisimewan orang yang syahid Dia melihat tempatnya di surga Mana dia nampak dah Dia nampak dah tuan. Sebelum dia ke surga sudah nampak dah Yaitu tempat di surga ha, Kisimewaan itu kan kita belum tahu lagi kalau kita yang bukan syahid tak nampak lagi kan bila kita dibangkitkan di hari kiamat esok baru kita tahu ke manakah tempat yang disediakan oleh Allah kepada kita tapi bagi orang yang syahid dia nampak dah tempatnya di surga yang ketiga uh, dilindungi baginya azab kubur dan azab kubur dia terlepas kan, terlepas daripada azab subuhlah macam orang yang mati malam jumaat juga lepas dia daripada azab subuh macam almarhum doktor Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi dia, dia mati pada malam jumaat antara waktu maghrib isyak sedang mengajar di tempatnya mula di malam masjid tuan tengah menyampaikan ilmu ni ditembak kan dia, ha? dia dengan jarak dekat lah. walaupun dituduh mujahidin Ha? buat serangan berani mati meletupkan ha? letupan berani mati tidak ha? sebab apa sebab tak nampak kesan runtuh apa-apa masjid tu kalau bom dah tentulah ada kesan runtuh ini lampu tak pecah cipah penekir kan tapi dituduh fitnah, kan bagaimana dikatakan mujahidin yang buat benda ni tak mujahidin dia tak buat benda ni tuan-tuan dia tak serang orang yang sedang belajar, yang mengajar Tok Guru Syih besar lagi tuan-tuan Ramadan Al-Buti tak ada ini satu ha, satu kerja yang dibuat oleh regime ha, al, ha, Basar al asad. punya kerja tuan-tuan, dia tembak dia kena dekat kan? tak ada kesan huntuh, nak bom-bom apa benda kan, di Terengganu kalau tak ada bom pun huntuh kadium huntuh, stesen bar huntuh mahkamah huntuh untuk belaka itu belum bom tak kena bom pun untuk ini kalau kena bom takkan tak untuk apa-apa pun kan sebab di Britzer Terengganu itu daru untuk Bahaya dulu terengganu itu buat untuk saja kan bangunan apa bangunan mana untuklah untuk bangunan terbakar-bakar untuk kan untuk juga apa nak jadi kan tapi satu dia orang kenapa berlaku benda ni siap daripada di runtuhkan masjid Bujang sejak diruntuhkan masjid ini sebab apa? penduduk di kawasan itu mempertahankan masjid mereka tak indah dengan FRU-nya dengan semua datang untuk runtuhkan masjid sejak daripada itulah kita tengok di Tengganu, runtuh saja. nampak tak tentuan jangan runtuh rumah Allah Ta'ala runtuh rumah Allah, kalau nak buat balik tak apalah juga, runtuh nak buat tak isah lah, ni runtuh tak buat lah. ha, itu jadi dia, ha, jangan jangan jadi itu dia malam jumaat tuan, -tuan eh? dah tentulah ini kematian yang mulia eh? ya azab kubur di, dilepaskan ha eh? ini dia syahid eh? syedot Ramadan Al Buti tuan, tuan seorang ulama yang terkenal lah. memang dia dia ni dengan ilmu dia basrul bil ilm betul dia sibuk dengan ilmu dia itu sebab disebut oleh anak dia syih Ramadan Buti ni tuan-tuan di dalam bilik rumah dia kalau dia tak membaca dia menulis kalau tak menulis di sembahyang kalau tidak pun dia baca Quran berzikir itulah bila mana bapaknya duduk dalam bilik tu ha masuk tengok sembahyang masuk tengok membaca masuk tengok menulis tu ha. macam gitu gitu ya masuk tengok TV ha tengok TV ha. apa hal gitu ni kan TV TV je itu masalah Raja tidak Semayang pun tidak Kan terus sebab orang lulus semayang tuan-tuan Raku raka'at Imam Abu Hanifah Semayang Dikatakan semayang Dia tu satu hari Sembilan 300 raka'at Dan sunat 300 raka'at Itu dia Hah. Mana masa tu? Ada Kan? Ada masa Masa dulu tuan berkat so, Sebab dia boleh laksanakan semayang tu Walaupun nampak banyak Sebab apa? Sebab berkat tu tapi hari ini tuan-tuan Masa kita rasa tak berkat Rasa sengkat Rasa sikit sangat tu yang tak boleh kita nak beramal Sibuk lebih sangat <tipas> Sibuknya kita ni kan? Sibuk pun Menyeboknya <tipas> Menyeboknya lebih ha, Itu masalah Akhirat kita kurang Dunia lagi Dan Kita kena seimbangkan dunia Akhirat Kemudian yang keempat Diamankan baginya Mala petaka besar Malapetaka besar di mana? Hari kiamat Hari kiamat merupakan hari yang dahsyat eh? Di mana malapetaka ini tak pernah berlaku di dunia Yang kita nak nampak malapetaka bencana alam ini tuan, -tuan Tak dapat nak mengandungi malapetaka besar hari kiamat Jadi orang yang syahid Dia menghadapi malapetaka ini dengan keadaan aman, tenang, Dia tak gelisah dia tak macam orang-orang lain menghadapkan keadaan yang takut, yang gelisah yang rasa terkejut dan seumpamanya ha, tetapi orang syahid, dia menghadapkan keadaan yang cukup tenang aman dia daripada malam petaka besar hari kiamat kemudian yang kelima, orang yang syahid kelebihannya ialah dikahwinkan baginya 72 bidah dari 72 Tuan, eh? itu orang yang syahid kalau tak syahid, berapa? orang bila-bila dia tak syahid ahli syurga tentang. tuan setiap ahli syurga dapat bida dari dua bidadari, yang tak syahid dua, yang syahid tujuh, tujuh dua itu belum sama yang isteri kita di dunia eh? pun akan bersama-sama kita di syurga juga mana ramailah isteri kita tuan-tuan poligami kita di sana Kan? walaupun di dunia kita tak dapat berpoligami, tapi di sana dah tentu pastinya kita akan berpoligamilah kan, nah, begitulah cerita dia jadi, yalah cari, tu satu nikmat yang Allah bagi kepada Ali surga, sahib 70 dua bidah dari surga tu yang tak pernah disentuh dan tidak ada tolok bandingnya dengan ratu santik dunia dan, marilah ratu santik dunia macam mana cantik, sekalipun tak sesantik Bidah dari Surga tuan-tuan Tak mau lagi ha, kan? Tak nak beramal lagi tuan-tuan Dia punya ganjarannya besar Dengan amal soleh kita ni Ganjarannya sebenarnya tidaklah Sama dengan amal kita Amalan kita ni tak tak boleh nak kasi maknanya Sikit lah tuan-tuan Tapi dia punya balasan Allah Bagi ganjaran tu ha, Masya Allah Lebih-lebih sangat tuan-tuan ha, Dengan amalan kita ni taklah banyak mana tapi dia punya ganjaran yang begitu besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Dan yang keenam Dia dapat memberi syafaat Kepada 70 orang ahli keluarga ha? 70 orang ahli keluarga dapat bagi Syafaat ha? Inilah kelebihan-kelebihan Orang yang syahid Semuanya sebagai kesimpulannya Syahid itu ada tiga golongan Yang pertama syahid Dunia dan akhirat Yang kedua syahid dunia dan yang ketiga syahid akhirat ada pun syahid dunia akhirat ialah mereka yang dibunuh dalam mempertahankan menegakkan agama Allah SWT dalam medan peperangan jadi mereka ini adalah orang yang mati syahid dunia akhirat yang syahid dunia akhirat ialah yang mendapat enam kelebihan yang disebutkan tadi yang mana mereka ini diharamkan mandi diharamkan dikafankan, haram dikafankan. Dan juga disembahyangkan Cuma dikebumikan sahaja Ini hukum orang yang syahid dunia Akhirat pertama Yang kedua syahid dunia Syahid dunia adalah orang yang berjuang Walaupun nampak di sebenar Nampak dia nak dia berjuang untuk menegakkan agama Allah Nampak zahirnya Tetapi hakikatnya dia Ada perasaan tidak ikhlas Dia berjuang untuk mendapatkan harta rampasan. Dia berjuang untuk, ha, untuk supaya dia disebut nama dia sebagai pahlawan, pendekar, hero. Sebagai orang yang berani, riak, nak nunjuk-nunjuk. Maka yang ini syahid dunia. Syahid dunia ni maknanya apa? Dia tak dapat sebarang pahala di sisi Allah sebab dia tak meletakkan hatinya. Berjuang ikhlas kerana Allah SWT. Wa Walaubagaimanapun, jenazahnya sama macam dunia akhirat tidak dimandikan tidak dikafankan dan tidak disembahyangkan cukup kakak dikuburkan sahaja tapi di sisi Allah dia syahid dunia maknanya dia tak dapat pahala di akhirat dan dia tak dapat kelebihan yang disebutkan tadi yang diberi kepada orang yang mendapat syahid dunia akhirat dan yang ketiganya syahid akhirat itu orang yang mati ditimpa musibah ha? kena musibah kena penyakit taun Penyakit sakit perut. Apa-apa penyakitlah Kan kita mati sebab penyakit. Kan maknanya dapat apa? Pahala asyarak apa Syed asyarak. Kan orang yang kemalangan dalam raya. Aksiden kan. Melainkan mak rempit dia. Mak rempit tak masuk. Sebab apa dia mengundang kepada kecelakaan. Bahaya tak ada. Tapi kita yang tak ada apa-apa. Tiba-tiba kemalangan mati maksud kematian kita tu mendapat pahala di akhir mati kita taksi ke mati kita mati dalam menuntut ilmu syahid akbar mati orang beranak mati apa lagi mati runtuh tertimbus tenggelam mati lemas kan semua itu dikis sebagai orang yang syahid akbar dapat pahala di akhir tapi kelebihan enam tadi bukan enam kelebihan itu hanya diberi kepada orang yang dapat syahid junier asra adapun yang yang asra ni hanya dapat pahala di sisi Allah dengan kematian itu dia dapat pahala di sisi Allah dan zakatnya itu jenazahnya itu diselenggarakan seperti biasa dimandikan Dikapankan. disembahyangkan dan dikebumikan seperti biasa. kan itulah orang yang dapat syahid asra itu sebablah di Pasukan keselamatan kita di Lahad Datu disempurna Hanya Syahid Akhirat mengikut Majlis Patuak Kebangsaan Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita katakan tadi Untuk mendapat Syahid Dunia Akhirat mesti memotakkan asas Perjuangan adalah Membela agama Menegakkan agama Meninggikan agama Barulah didapat Syahid Dunia Akhirat Tapi yang ini Ha, kita punya latihan pun tidak ke arah ha, tidak ke arah untuk itu ha, ha, hanya setakat mentah, hanya setakat keselamatan negara baik berdua ha, daripada dapat diberpahala tapi setakat akhirat hanyalah mana hugi jugalah ha, ha, patut dapat dunia akhirat patutnya lah kalau so, kita letakkan asas kepada perjuangan itu membela agama pasti mereka dapat dunia akhirat tapi asyad ini tak letakkan ha. kemudian kita sendiri pemimpin-pemimpin negara sendiri tidak ke arah itu kan? Ha. perjuangan itu tidak ke arah untuk membela agama maka itulah ruginya kita kurang kita buat itu sebab hanya setakat akurat itu sebab jenazahnya dimandikan dikapankan, disemayangkan Bila tidak bersaib dunia asyad diharamkan mandi kapan, disemayangkan kan nampaknya tuan. itulah kurangnya Ha, orangnya, tuan -tuan. So, sebab kita nak menegakkan daulah islam negeri islam, bila kita tegakkan negeri islam paksi kepada segala apa yang dilakukan itu ialah kerana islam maka pastinya kita akan dapat ha, ganjaran yang besar ha, bagi orang yang terbuluh dibunuh dalam bedan, perperangan itu akan mendapat syahid ini akhirat tapi setakat ini tak dapat kalau rugilah ha, disitu tuan-tuan, ha, itulah setakat yang dapat saya Jelahkan berhubung dengan hukum hakam Orang-orang yang mati Syahid tuan-tuan ha, Mudah-mudahan ha, Kita paling tidak pun tuan, -tuan berjuang Untuk menegakkan agama Allah Agama ha, Allah Paling tidak pun kita dapat syahid akhirat pun okey tu Haa Haa tak dapat dunia akhirat hmm. Yang pasti kita nak mati kita Husnul khatimah Haa Kita nak kematian kita Kematian yang baik Kematian kita Kematian yang diredai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dasar kita nak menegakkan meninggikan agama Allah di atas muka bumi ini. Rasanya okay, so itulah setakat yang dapat sampaikan semoga ada kebaikan dan manfaatnya kepada kita semua. aku qawli hadha wa astaghfirullahal azim walakum. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu alla ilaha illa anta. Astaghfuruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على اشرف الابعياء والمسرين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرغوبا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل لله ما ولا يتبعن الشقي ولا مترد ولا محروم اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون اشرف صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه بارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته